«Не було ніякої мухи!» «Ну!» – блиснув очима Балабан. «Кухоль ще!» – попросив хлопець. На цей раз Балабан випив. Хотілося замовити ще, та побачив. До тіска прямує чоловіча кампанія. Штовхнув хлопця в бік. «Спасибі!» – підморгнув. Скоса зиркнув на буфетницю і почимчикував на схили річки знайшов затишну галявину поміж кущів, простягнувся на траві і непомітно заснув. Прокинувся, коли вже стемніло. йти не хотілося. На саму думку про Ганну та її косі погляди зробилося тоскно. Почне докоряти, що годує його. Балабан згадав, як безжурно жилося йому в дитинстві. Батька він не пам'ятає. То покинув їх, коли Лесик був ще зовсім немовлям. Мати, яка без любила сина, працювала зранку до вечора, щоб її Лесик мав усе, що забажає. Балабам з малку звик нічого не робити. Мати годувала і одягала. А він швендів по вулицях з двома-трьома такими ж бовдорами, як і сам. Учитися не хотів. Сидів мало не в кожному класі по два роки. І на закінчив п'ятий клас. Вечорами перепродував квитки для кінотеатру. І вже в 12 років почав курити і пити вино. Мати не знала, що діяти з ним. Сусідки радили їй звернутися до міліції. Але вона й слухати не хотіла, щоб її Лесика тягали до міліції і намагалася купити синову прихильність дрібними подарунками. Та це ще тільки більше розбещувало його. Якось Олексі з дружками не пощастило з перепродажем квитків. Підлітки вже звикли до цигарок і вина, а грошей не було. За два квартали на досить затишній вулиці стояв кіоск, за вітринами якого знадливо вишикувались на полицях повні пляшки. Того вечора і відбулася перша серйозна крадіжка, ініціатором якої став Балабан, а потім перше відбуття строку в колонії для неповнолітніх. Він повернувся додому через рік. Мати влаштувала його на роботу. Однак Балабан працювати не захотів. Зв'язався з досвідченими злодіями. Кілька крадіжок минуло безкарно і Балабан повірив у свою щасливу зірку. Такарний розшук уже стежив за ним, і скоро Балабана піймали на гарячому. Знову колонія, потім після відбуття строку ще, і ось він на волі. Балабан вийшов по центральній алеї, на багатолюдній, залитій світлим вулиці. Постояв на п'ятачку біля станції метро, заздрісно дивлячись на гарно вдягнених людей, які виходили з ресторану. «Хоча б четвертак», – думав тужливо. Ну, два червінці». Легенько кольнув себе вістрям ножа в бік і почула в насзаду парк. На центральній алеї взяв приціл на п'яненького чоловіка, що йшов похитуючись і муркочучи щось собі підніс. Уже хотів зупинити в темному місці, та вчасно побачив на протилежному боці алеї молоду пару підкреслатою липою. Далі було людно, повернув назад, вилившись. Зрештою того п'янички, мабуть, і грошей нема. Балабан тинявся по алеї до пізна, поки не почали розходитись останні відвідувачі з літнього ресторану. Став за шашоличною біля доріжки, яка вела до річки, сподіваючись, що може якась нетвереза пара зверне туди. Та раптом за повороту вискочив міліцейський мотоцикл з коляскою і зупинився поруч. Балабан повернувся до міліціонерів спиною і рушив повільно слідом за веселою компанією, що вийшла з ресторану. Так він дістався до асфальтованої доріжки, яка круто звертала ще до одного літнього ресторану. За спиною знову загуркотів мотоцикл, і Балабан інстинктивно сховався в чагарнику за кілька кроків від доріжки. Ти повартуй тут, Омельченко, а ми подивимось, що робиться біля ресторану, наказав хтось хрипким голосом.